Benvinguts a l'edició d'enguany del Festival Còmic de Figueres. El motiu pel qual us hem rebut en aquest marc incomparable bàsicament és per intentar amb una imatge explicar les nostres intencions per aquest any. Hem, hem fet coincidir el festival amb la Setmana Santa, eh, un període vacacional, un intentar, intentar colar l'humor a Figueres en aquesta setmana, que és el... el el primer tret, la primera onada turística, diríem, de l'any una mica seriosa. Com a ciutat poder presentar una oferta ja bastant sòlida. Volem conviure, com espero que la imatge il·lustri, conviure amb les tradicions. Vull dir, sumar una mica en el que hi ha. És dir, la gent que, que ha viscut la Setmana Santa ja moltes vegades amb... A, a, en el plan religiós la pot continuar vivint, però Figueres tindrà sempre una mica aquesta, aquesta opció d'humor. La, la programació ara us, us l'explicarem. És un festival que arribem, arribem a la setena edició, són, per tant són sis anys a les esquenes. Anem fent, a poc a poc, aquesta feina de, de formigueta, d'anar donant... A a conèixer el nostre públic doncs l'humor de, de tot arreu. Uh, aquest any, el, el, el meu company doncs, ara us explicarà això, em... són tres dies bastant plens amb, amb ofertes amb ofertes evidentment pels tots públics, això sempre queda molt bé dir-ho, es diu a molts, molts d'actes, però la veritat és, és això, intentem que, que totes les sensibilitats del món a, de l'humor i que piquen, fixeu-vos que portem coses tan diametralment oposades com en Joan Pere i en Leo Basti, per exemple mm, si de cas Agustín, sí. no pots explicar una mica de vegada, una mica així ràpid perquè la, la programació es pot consultar molt de llocs vosaltres com a mitjans ja hi teniu accés des de la web es pot consultar remarcar una mica això que deia el meu company el, el festival estarà dividit en, en, en tres espais en tres nuclis Uh, i a cada nucli doncs, hi haurà uh, un tipus de programació. Uh, seguim estant en el Teatre Municipal al Jardí, on, on, on el festival s'ha trobat molt còmode des de sempre, uh, reconvertit uh, en aquesta imatge que ja fa quatre anys que li donem, que és en aquest ambient de cabaret, amb aquestes taules, amb aquest servei de bar i amb aquest ambient una mica distès que l'humor ho doncs, permet i en allà hi haurà els espectacles de nit eh, i, per, i per públic adult tot i que aquest any eh, molts dels espectacles llevat de de nit també també són per públic familiar i són, són per totes les edats al ben mig de Figueres a la Rambla tornarem a repetir eh, l'espai Citroen el patrocinador que ja fa eh, més de sis anys que està ajudant-nos i, i tornarem a crear aquest espai aquest any una mica, molt, una mica més elegant eh, amb, una, amb un embalat eh, de forma geodèsica, de 20 metres de diàmetre, climatitzat, amb unes grades a dintre en forma de, de rodona i en allà eh, doncs hi haurà, diguem que ajuntarem tot el que és la programació del públic familiar. Eh, tot i que també no volem que quedi com la idea de que allò són espectacles només per nens sinó que els adults eh, disfrutaran tant només. i després eh, tornem eh, a un espai que, que ens agrada molt que és l'empic escorxador eh, i en allà hi, hi presentarem una proposta potser la més atrevida no, no per pel que és sinó eh, doncs perquè potser serà el primer any que toquem eh, un tipus d'espectacle que no és tant de, del riure, de l'humor, sinó més de l'emoció, o sigui la gent que que surti de veure Àrtica, que és aquest espectacle que presentarem a l'esquerçador, eh, no sortirà a eh, fer-te un far de riure, sinó que sortirà emocionat. Eh, Tenim moltes ganes de poder portar... Feliç. Sí, feliç. Eh, no, i, I volíem tocar una mica aquest punt. Mm, aquest espai ens ho permet, aquesta companyia ens ho permet, eh, és un espectacle que eh, 780 programadors de la Fira de Tàrrega el van considerar el millor, la millor estrena d'aquest any... Eh, i, i per això, això l'hem volgut portar. A més a més, és una companyia que li tenim molta estima, ets a nosaltres, nosaltres en ells, i, i aquesta vessant potser serà la, la, la diferent d'aquest any, de que tocarem un altre tipus d'humor, que és l'emoció o la felicitat. Um, res, només destacar això. Uh, hem intentat, i em sembla que ho hem aconseguit aquest any, tocar tots els punts de, de, de l'humor. L'humor és molt és molt variat. No a tothom li fa riure les mateixes coses i, i, i aquest any hem intentat ser sensibles a totes aquestes diferències. Lo que deia el meu company Leo Bassi i Joan Pera un espectacle de gran format com és l'estrena del concerto A Tempo d'Humore que és un orquestra en clau d'humor un espectacle d'estrena del, del director i autor Jordi Portí en el qual nosaltres hi hem abocat les ganes i part de la producció d'aquest espectacle. Esperem que després d'estrenar-se'n aquí funcioni tant o, o, o més del que ha funcionat Opereta, que era el, el darrer espectacle que va dirigir Jordi Portí. I després, doncs, espectacles eh, com els peruans o goiners, que ens portaran una mica la màgia, i la sensibilitat del seu teatre d'objectes en parts del cos, una companyia que fa 25 anys que roda el món, i que aquest any els podrem veure tant a la gala inaugural fent dos números curtets com a, a, a, a, després el dissabte fent tot el seu espectacle sencer. I, i, mm. Més o menys, sí, hem tingut, hem tingut també la sensibilitat de poder tornar a, a portant en Tortell Poltrona, que l'any passat va fer una petita aparició al festival, va deixar molt bon regús de, bo, de boca. Aquest any és el Nacional de Circo. No només li hem d'agrair això, sinó que eh, tota la seva humanitat, tota la seva sensibilitat... I, i vindrà a fer doncs, el, que és el recull dels seus millors números de, de, de tota la seva carrera amb, un sol, amb una sola funció per a 250 persones exclusiva al mig de la Rambla eh, i, i li, volíem, bueno, li volem agredir moltíssim aquest gest eh, portem també el Premi Nacional de Màgia que és, és l'Antonio Díaz eh, el Mago Pop, que ara està amb gravacions en aquests programes del Discovery Max eh, un noi que bé, ha començat des de baix, ha treballat molt i molt i molt i molt per arribar on és sembla que ara està fent el, el, el, el PEp. va presentar la gran il·lusió que és el seu espectacle a Barcelona va esgotar les entrades en 3 en setmanes tornarà el mes de maig a, a portar-lo a Barcelona eh, entremig està gravant ara per Discovery Max eh, programes a Las Vegas i programes al Marroc i programes a Londres vindran aquí, farà dos números a la gala inaugural, cosa que també doncs, eh, ens fa molta il·lusió i, I bé, la resta de la programació doncs, eh, bé, es pot consultar en molts espais. Eh, res, remarcar això, eh, que he envolgut tots tot els colors de l'humor i em sembla que, em sembla que ho hem aconseguit una mica. No? Ens deixem alguna cosa? Bueno, el que parlàvem abans de Joan Pera, Joan Pera apareix aquí com a preestrena del seu nou espectacle, com a festival a nosaltres, doncs, també per nosaltres creiem que és la feina dels festivals, Uh, la plataforma de, de, de, de mostratge de nous espectacles aquest any nosaltres en pre un i n'estrenem un altre uh, crec que hem de seguir per aquesta línia, sempre hem apostat per això i, i aquest any doncs ha, ha tocat això, estrenem concert a tempo d'humor i pre-estrenem uh, l'art de, de fer riure que és el nou espectacle de Joan Pere que aviat estarà a la cartellera de Barcelona bueno, Figueres tindrà la possibilitat de ser els primers a veure-ho um... Ja ho, tindríem, no? ja ho tindríem remarcar la gala inaugural que, que com a festival com a qualsevol festival del món eh, d'humor eh, s'inicia amb una gran gala inaugural amb els artistes mira, surt en Santi Vila ah, sexualitat sí. no. no. ah, perquè el de Rodelier és home del tren <laughs> doncs això la, la gala inaugurada del primer dia eh, és això, eh, una mica presentar alguns dels artistes que actuaran els dies següents però també portar-ne doncs, un parell o, o tres que, que ens facin passar aquella nit d'inauguració de, de, de festival com a gran gala, com a, eh, com a glamour com a, com a riure eh, pres, la presentarà el, el, el rei d'Espanya eh, per tant no podríem triar millor presentador ni mestre de cerimònies és el mestre de cerimònies més gran que hem trobat no? és, és, és el mestre de cerimònies el rei de la farsa el, el rei del mor Uh, presentarà algun número ja us dit, tu, en aquesta gala l'Antonio Díaz i, i Hugo Inés la companyia aquesta peruana i acabarem amb, amb en Pep Plaza que, que ens deixaran allà els seus 70 personatges allò vinga pim pam de cop i volti ens quedarem tots Així és no perduts molt bé yeah. donem veu a... al representant de, de l'Ajuntament de Figueres molt bé que que ens dona, que ens dona no. tant de suport i que ens aguanta i que ens aguantem mútuament i que pim i pam doncs això, eh, està molt bé fer aquesta roda de premsa així estan ben situats eh, quan vam venir eh, a presentar la idea aquesta de, a partir d'aquest any, d'aquesta estena edició de que es convertís eh, en, el, en, el festival, en el festival de Setmana Santa a Figueres primer solta una mica i era un festival còmic en Semana Santa però a l'anada i rumiant, doncs vam trobar des de l'Ajuntament molt bona idea i si esta, i ho estabilitzem d'aquesta manera per uh, cada any de que, quan torni Semana Santa toca Festival Còmic però el que té d'això, de, de potenciació de la cultura i del turisme i més a més aquest any uh, jo penso que Figueres col·laborarem amb, uh, amb el país amb, amb l'altre la, positivar, eh? de, de donar la nota de, de, de ser positius eh, tot el que anem sorgint de la crisi que diuen que anem sortint però jo no crec pas jo no veig pas que encara en sortim però si res més no donar la visió positiva tenim d'un mes de març que d'empordoneses doncs també han tingut el seu lei motiu de, del positivisme eh, de ser positius, de l'optimisme i aquest any a més a més que coincideix que Semana Santa és just la setmana abans que iniciem la a les fides de la Santa Creu, ja tindrem quasi bé gairebé dos mesos de l'optimisme i el positivisme a la ciutat de Figueres. si això podem anar aguantant fins al 9 de novembre que síem diem sí sí, donc ja seria la cosa més ideal del món. En tot cas, això felicitar un any més tinguim pi perquè ells segueixen amb aquesta voluntat, l'Ajuntament, tornem a recuperar eh? no, encara no arribem a un nivell del principi de, del suport però tornem a, a, a agafar massa muscular donant el suport a, que correspon al Festival Còmic, jo crec i per tant ens n'hem de felicitar els plegats no sé sí. ah. Potset també entraria per eh, la part de institucional. Sí. Eh, també hi ha la part dels, dels particulars que ens donen suport les empreses, eh, bueno, en aquest cas, per exemple, l'Hotel Duran ens ha cedit això, és eh, sempre eh, en, ens apreta molt, en, en, ens apuntava molt en aquest sentit, però també hi ha potser és un any que està costant molt, veieu Tre... ho sabrà tothom que organitza activitats o vosaltres que volteu aconseguir patrocinis, sponsorització privada són temps molt difícils però això no obstant Eh, tota la gent que amb la mesura que ha pogut el petit comerç que, que, que ens ha posat un anunci, un, una mitja plana, un faldonet, un taló agrair-los moltíssim perquè la veritat és que a vegades et passeges eh, pels carrers de les, de les ciutats i els, els centres comercials estan buits, desèrtics i tal i això no obstant encara hi ha gent que, que té aquesta actitud una mica filantròpica que és d'agrair sembla que entre tots una mica anar-ho vestint hem tocat molt de fons estem encara diríem en, en, en unes aigües abissals però això no obstant ja comença a haver-hi plàcton perquè ens entenguem i agrair-ho molt no ha no, sigut sí, un any de, doncs de patrocini eh, que, que, que segueix la Cidroen durant des de fa sis anys eh, doncs al nostre costat eh, hem, hem, hem bueno eh, ens ha, ha obert les portes al nou patrocinador d'aquest any que és el Departament de Cultura de l'Estrella Damm de la Generalitat, perquè Estrella Damm ja és més que el Departament de Cultura de la Generalitat eh, per tant, estem molt... sí, està, està fent més coses a Estrella Damm que al Departament de Cultura últimament, fixem-nos que Estrella Damm està a tots els actes doncs aquest any Estrella Damm està al costat del còmic també i l'Hotel Durant, que, que porta des del 2008 al nostre costat, ajudant i, i allotjant a tots els artistes que portem. Eh, Lo Moltes gràcies en aquesta part. La, el patrocini privat i el risc eh, de, la, de, la, de la nostra producció més o menys està al voltant del 40% del, del festival, del Festival. l'altre 60% doncs, prové de, de l'Ajuntament de Figueres, de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme a Costa Brava i podríem dir que aquestes són les xifres no? un 60% de diner institucional un 40% de diner privat Uh, amb això ens movem miraríem d'acostar-nos al 50-50 que és el que creiem que la cultura en, aquests, en, en, en aquesta Europa que vivim ha de ser no, la, si l'entenem com, com a bé públic la, les institucions ben llant de parella i la fomenten però l'hora de ser mínimament rendible i ha donar unes garanties doncs la part privada intentar. és, és una mica els verems que intentem acostar-nos cada any i bon, anem, anem afilant, anem afilant aviam si, aviam si arribem És molt de destacar eh? l'altruisme d'una sponsorització privada per cultura pensar que som un país, el país d'Europa que encara no té la llei de mecenatge que són els incentius fiscals per a la gent que ajuda la cultura no la tenim eh? i no hi ha manera que surti per tant, que una empresa posi diners per un acte cultural és, és molt molt a destacar eh? l'ajuda la, la doncs, nosaltres fixat. som venedors de fum quan els, sí, anem, a, final... els anem a trobar els ja, diguem, és que ja us oferim que vinculeu la imatge una mica en el somriure però això en una empresa que no li dones a canvi, vens o serveis és eh, a vegades és bueno, prova, aquí estem de quin pressupost estem parlant? No? ara ten, el, el festival còmic estaríem a 80.000 euros de pressupost i mm. Més o menys. Uh, hi, ha, hi ha partides que pugen i baixen encara perquè, es, eh, tot i que estan ja les contractacions endavant i tal, hi ha, hi ha petits detalls, però més o menys aquest, aquest, aquesta és la mida que els sabem fer des de, des de la producció que fem ell i jo. Uh, menys, tot i que ho hem intentat, la dimensió de del que portem i el que fem és que és el que... Per més que ens hi hagin mirat i d'això, acabem cada any arribant aquí. Hi hagi crisi, no hi hagi crisi, ah, amb, amb més sacrifici personal o no, és, són els números d'aquest festival. Si podem créixer ens encantarà, ja. però tenim unes bases Està sòlides després de 7 anys de que per aquí... També això construït. ens permet una mica mantenir eh, els preus de les entrades molt econòmics, estem, estem treballant amb els mateixos preus del 2008 els espectacles més cars valen 12 euros i els altres en valen 6 uh, no sé si sabeu que d'aquests 12 euros n'heu doncs, de treure el 21% d'IVA i el 10% de drets d'autor i el 4% queda... si tens servei sí, de ticketing de... com tenim d'una entrada de 6 euros uh, si us en queden 3 ja podem estar contents és... Realment, però no renunciem, no renunciem a que la gent tingui entrada, pugui, pugui anar al teatre barat, ho, ho he dit algun altre any, que cap pare no hagi de deixar el nen enxufat a l'avui la, tota la tarda o abandonar-los, que al almenys 6 eh, eu, euros pugui... Evidentment que no tothom pot arribar a 6 euros, però ja és una cosa molt és que és molt més barat que, que, que dur-lo al cine, no? Han passat, per exemple, quantes centres va a venda? Nosaltres posem a la venda, normalment tenim uns 5.000, oferim unes 5.000 localitats, comptant les funcions els de, del teatre, i fem aforaments, això també és una reflexió interessant, fem aforaments, depèn de, del 80, del 70, i hi ja va haver un parell d'espectacles que vam emplenar. Eh, ens aixoca molt els periodistes, normalment, eh, les dades d'aforament, ara les apuntareu, i no les contrastareu. I nosaltres, això ho hem parlat, per exemple, amb, amb en Sonier Temporada Alta, amb altres directors. Que, eh, els organitzadors aprofiten, diuen les dades i vosaltres ho publiqueu i a vegades ens enganyem, perquè a tothom li interessa fer veure que han emplanat i que ha sigut un èxit i, i penso que que és interessant de, de... no ens enganyem, no passa res, estem aquí tots per, per anar creixent les coses, per fer-ho, i, i si no hi, ha anafura, no hi ha un aforament complet, que n'aprenguem, que dissenyem entre tots estratègies. Vull dir, nosaltres no, no vam començar, que no ens coneixia ningú, que portàvem un Billy Brothers al moll de l'anguila, i hi havia 200 persones, Eric Kohler al jardí, a poc a poc a, a, anem creixent, i, i bueno, doncs això si els podem facilitar però són això, hi ha espectacles que són del 80, un any vam dolegar a la Uter, que és molt bon i vam fer un 67%, no passa res, la gent que va venir ho va valorar perfectament, i això va portar que l'any següent et donen confiança, fem, anem, fem marca, festival còmic, a vegades el que pretenem és que la gent ja ha compri l'entrada quasi sense saber què, ja sap qui irà allà i riure. Aleshores, gràcies a això ho fem, i els aforaments, doncs, van per aquí els... no, no fet... podem anar de guais a dir "A on planem tot i... però Déu-n'hi-do cada any això va pujant i ara fa un parell d'anys ha col·lusionat de fet per nosaltres és fàcil de controlar i ens agrada que sigui fàcil de controlar tant per nosaltres com pels de fora i que puguin dir és real o no és real nosaltres ara podem dir que l'any passat van passar 12.000 persones pel Festival Còmic qui diria que no, qui els podria dir que no però no, no és així, l'any passat en van passar 5.000, unes 5.000, per què? Perquè nosaltres tenim un aforament, que és el del Teatre al Jardí, que són 700 persones, 700 i pico, perquè hi traiem cadires per posar sí, perquè i està i en tal. format cabaret. Tenim eh? un embalat que és de 250 persones i tenim un espai, eh, aquest any, per exemple, de l'escolsador, que el públic entrarà, a veure, cada sessió és de 18 persones, no pot entrar ningú més. Per tant, és fàcil de controlar eh, i, fàcil de, i fàcil de demostrar i fàcil de dir. L'any passat va ser això, vam tenir un 85% d'ocupació, estem la mar d'encantats i la mar de contents, i no volem, i, la, i sincerament, eh, és la nostra mida. Els espectacles que nosaltres portem no els, no els poden veure eh, mil persones de cop. Has estar molt a prop, l'has de sentir, has de notar, l'has de viure, i no podem tenir aforaments de mil persones perquè és una llasta el que hem de treballar és per poder repetir funcions per, per extendre el festival en el calendari que cada funció es puguin fer diverses sessions, però evidentment això són bueno, més ingressos mirar uns altres pressupostos ja estem convençuts que hi anirem arribant a aquestes coses i que farem un festival una mica més, més ample a, a la ciutat en el calendari però, però bueno, anem fent sí, 3, són set anys, tot juros, són molt joves sí, que heu a la venda, no? hi ha entrades? Com sí. uh, fa una setmana que estan a la venda uh, depenent dels espectacles mira, de la Gala inaugural hi ha, hi ha més de la meitat de l'aforament venut uh, del Joan Pere està por i por ahí estic així, no no sé, sé, és, pensant el, de, ell, de memòria tampoc, ell és el malalt tampoc el... no eh? <coughs> tampoc ho, ho tenim molt de lloc uh, el que és torteig poltrona aquesta funció també està quasi, quasi a la meitat de fet estem content. Falten 3 setmanes del festival, estem quasi en alguns espectacles del 50% de l'aforament, no l'hem presentat encara, l'estem presentat aquí. Pues escolta bé, no? Home, Tortell Poltrona s'ha de tenir en compte, és, és, un, és un personatge que Ara sí, és Premi Nacional de Circ, tothom el coneix, però és una funció molt exclusiva. Seran 250 persones al, al mig de la Rambla de veure aquest senyor amb, el, amb un espectacle. Vull dir que això és, és normal que voli. Ens en sap greu, aleshores sabem que hem de fer front a la gent. Hòstia, no feu més funcions, o ja s'han acabat les entrades, o què voleu que hi fem? Ja fem fins on podem, no? I hi ha espectacles que són així molt, molt exclusius diríem a l'àrtica mateix això és una experiència teatral és el que deia ells, són la gent a, a, a Fira Tàrrega sortia que no sabia què a, a, a alguna llàgrima vessava o t'agrada molt o no t'agrada però qui t'agrada tractem un, més que un humor un estat de felicitat no? I, i ho poden veure 18 persones i farem 6 funcions perquè no dóna permès. més però hem de fer ho hem d'anar ho fent D'acord, vale, gràcies. Vinga. Bé, sí. Bé, no, no, gràcies sí, per venir. Ja bueno, sí, si vols. Sí, sí, sí, sí, una cosa només, el Citroën, posa sí. aquí que són 6 euros, però després aquí cosa que alguns no, són sí. que L'espai Citroën sí. uh, funciona com a espai, no? Com, és, aquest any serà una, una cúpula uh, lliuregica molt bonica i allà dintre hi haurà dos diferents espectacles, no? Uh, el gratuït és, és la sessió de, de riurateràpia que, que cada any hem fet un taller de riurateràpia que és, que és gratuït uh, obertes a 100 inscripcions a 90 inscripcions que ca, cada any s'ha omplert i aquest any l'hem fet a diferents llocs o sigui el primer allò vam fer en el claustre el Ramon Muntaner, el segon allò vam fer la catequística i el parque i aquest any ens ha semblat molt bona idea fer-lo en uh, l'embalat aquest uh, això és el que és, és gratuït les inscripcions són gratuïtes i, i Sí, i després eh, la presentació de l'Homorquestra, que no l'hem parlat, però la presentació de Orquestra, que és el primer homorquestra eh, vestit que, que es crea a Catalunya, que, que s'ha creat a Figueres, eh, eh, la companyia País de Xauxa... Doncs, Jaume ja Moreno, Pere Cauda. Jaume Moreno. Doncs, bueno, t'haver escollit aquest espai, que és on hi haurà tot el públic familiar, doncs per l'entrada i per la sortida del públic amanitzar, doncs, aquesta entrada i aquesta sortida ah, també això és un espectacle, que és, que és gratuït, però eh? ah, eh? que m'està agafant rampa, eh? <laughs> ah, no sé, oh, bé. és un sí. problema. Doncs llano ja Núria... esteu convidats a dissiuns personals. Moltes gràcies tàrrec.